Графиня посадила її у вигідний фотель, обтулила теплим шалем і поцілувала в чоло. «Добре, що ти вже здорова. Може, тобі яку книжку з бібліотеки принести? Кажи, яку?» «Дякую, тіточко, я буду дивитися на парк. Там тепер так біло, спокійно. Біла краска не виселить ока, то мить його. Завтра я тебе поведу до зимового городу, там гарно, зелено, наші пальми добре тримаються цієї зими». Підемо, тіточко, а нині я посиджу тут. Гарно. А може тобі заграти? Заграю тобі вальси Шопена. Ти їх любила перше. І тепер я їх люблю і послухаю радо. Може, музика про з моєї голови цей шум повені, котрий мені безнастанно грає. Це доводить мене до розпуки. Старайся забути, порадила графиня і пішла до третього покою, в котрім стояв фортепіан. Панна Марія глянула крізь вікно. На дубах і липах лежали білі плахти снігу. Ворони, зриваючися з гілляк, струшували їх, і сніг летів, розсипаючися як пух. Ставка посеред парку не прометена, ніхто не совався на нім. Крізь безлисті дерева видно було білі поля, а там селянські хати, обтулені загатами, ніби їм зимно. «Може, і зимно?» – погадала собі панна Марія. «А у нас такі великі ліси». Здалеку долітали від гуки ціпів, селяни молотили збіжжя. Луп-цуп-цуп, луп-цуп-цуп. Мабуть, нелегка річ молотити збіжжя, цілий день махають ціпом і ковта і порохи. Бідні люди. Графиня грала Ездур, Вальшопена. «Як можна щось такого гарного написати?» – гадала собі Марійка. «Таке ж ваве, граціозне, а все ж таке сумне». Не дешевий смуток. Не такий, що як жебрак простягає руку і несе на показ свої рани, а такий, що росою на пишно-розцвілій квітці тремтить. Графиня вдарила декілька імпровізованих акордів, пов'язали їх пасажами, і з-під її пальців поплела українська думка на місцевий народний мотив. Була це інша, не така мистецька, до найтоншого кружева подібна музика, але й вона щиро промовляла до душі. «Гарна». Моя тіточка грає, а при людях ніколи не хоче грати. Це її вечірня розмова з самотою. Така музика для мене найкраща. Музика душі, а не вигімнастикованих пальців. Ще кілька акордів і пісня, як нитка, нараз прорвалася. Певно, хтось увійшов. Може, приїхав доктор, говорить, це він. І граф'янка худими долонями поправила своє волосся і повернулася до дверей, крізь котрі входив доктор з графинею. Як він посивів за час моєї недуги, ніби зима його припорошила снігом, прийшло їй гадку. «Як же пане Марія почуває себе нині?» – питався доктор, беручи її руку і довго тримаючи в своїй, ніби хотів пізнати, як б'є її живчик. «Гарно почуваю себе, дякуючи вам, пане докторе». «Богові, а не мені, богові і вашій молодості, пані». «Але правда, так нам дивно тепер, ніби ми на якомусь другому світі». Ніби довго їхали кораблем І приплили до берега, котрий колись нам снився Ви це гарно сказали Я дійсно маю таке враження, ніби земля хитається піді мною І боюся, що все, що тільки бачу Нараз розплинеться в імлі Боюся того і плакати хочу Недуга розніжила вас, пані Графиня так розпадалася над вами А ви ні Що я? Я навіть тихо ходити не вмію Як медвідь а де жінка якого любить, то ангелом над ним літає. Чому не скажете скрадається, як кішка? Це ближче підходило б до вашого медведя, перебила йому графиня. Ви знаєте, що я з вами щиро говорю, кажу, те, що чую, для добрих жінок іншого порівняння не маю. Ви перше не вміли говорити таких компліментів. Ах, пані, я взагалі був маломовний, і це мій великий гріх. Але вертаючи до панни Марії, я мушу сказати, що бачу велику зміну на краще. Коли так далі піде, то в м'ясниці будемо гуляти. Жартуєте, пане докторе, мені ще цілий світ перед очима гуляє. Часом мені так якось, ніби я весни не дожию. Сентименти, пано Марії, сентименти. Вертер і квітчина Маруся. Я, графине, віднині буду приписувати не тільки ліки, але й книжки, котрі тепер вільно пані Марії читати. «Невже ж це така важна річ?» «Певно, що важна. Добре написана книжка має на читача великий вплив. Підбадьорює його».